Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon Hej Vi sitter här som vanligt i ett rum mm. Spelar in nyheten Emil, ja, nytränad ja, ja, ja. Joel ja. Jag har för en gång skulle utnyttja att en yrkesförmån Jag får ja. bada gratis i Säffle badhus Det är ju jävligt bra förmån mm. 300 miljoners projektet Du kan ju åka till Omol och bada gratis också Det kan jag, men det vill jag inte <laughs> Det blir lite väl långt att åka sen om du ska hem till Karlstad också mm. När ändå finns en... Nu ska jag åka dit bra. och ställa till en scen med flit i så fall. Du frågar var Finns det minuter. rena handdukar? <laughs> Snälla, gör det. Ursäkta, har ni några rena handdukar? Det, hänger jättemånga, det finns jättemånga handdukar, om de är blöta allihop. Jag tror jag har provat tre, fyra, fem stycken i ja, alla fall. exakt. Känner att nej, jag blir inte torr om skjorten. <laughs> Och så har man eh, Nej Jo, jo. Nej det det. Så, säga, så har man Så har man eh, Vita trän Såna där mjukhusbyxor på sig Och så har man bara Tatt vatten på röven så, visar Jag blev inte riktigt hård om röven Det var ju inte så farligt Det var ju rumsrent Ja visst var det Typ rumsrent Ja typ Mer eller mindre Ja, det, är så här, det är nu vi börjar få feeling Det är ungefär nu som vi brukar sitta och flamsa loss Innan vi börjar spela in För mm. annars så blir det ju lätt Att man svävar iväg in i flamsvärlden ja. Men jag tänker att det kan vi väl gott få göra idag Om det skulle bli så ja. Så Joel, vad har du spelat eller kollat på det senaste? Jo, jag fick ju lite feeling där Förra veckans avsnitt när vi pratade FPS Bortglömda mm. lite obskyra så. Mm. Så jag har kört igenom Soldier of Fortune nu. Ja, som en händelse så kostade det ju typ 25 spänn. För det var någon sån här uh, kinesisk nyårsrea även på Goodall Games då. Man kanske har lyssnat på våran podd. Det kan de mycket möjligt ha gjort. 25 kronor var det ju värt, får man säga. Ja, herregud. Så uh, jag insåg, uh, jag blev helt nu plötsligt osäker på om jag har spelat igenom det förut. Okay. Jag känner inte riktigt igen de kanske två sista barnen, eller i alla fall inte den sista när man är i Hannover i mm, det mm. stora slottet i Tyskland. Um, och jag kan väl konstatera att det var väldigt, väldigt roligt att spela igenom. Mm. Um, det är ju som allra, allra roligast i början när det är väldigt lätt att få ett flow. Mm. Liksom det, kom, det är ganska mycket bara fiender att skjuta ner och det är lätt att plocka på sig ammunition och hela den biten och mm. man får lite nya roliga vapen hela tiden och så. Sen tycker jag att det mot slutet, det blir lite mer pusselletande mm. och inte ett sånt bra pussel utan väldigt mycket labyrintpussel till exempel man ska vrida på fyra såna här hjul mm. för att en oljeplattform eller inte oljeplattform men en raffinaderi ska explodera Ja. Och så vet man att man har en kvar. Och, och så, allting ser exakt likadant ut. Och du har besökt samma plats som många gånger att du skulle kunna måla den och alla polygoner med paint. Ja, ungefär så. Ja. Och då tycker jag att då tappar man det här flowet. Mm. Och då blev det lite sämre tycker jag. Då sitter de drog och ut på det lite för mycket. Sen tycker jag också att det är lite synd man får ju alltid välja vilka vapen man vill ha med sig till varje uppdrag. Mm. Och så kanske du kommer till en plats där, där vapnet du har valt inte finns. Mm. Så du måste byta likt förbannat. Ja, just det. Då känns det lite som att det är lite onödigt ibland. att. Mm. Kanske vill ha med mig den Silver Talon som heter. Som ja. är som en eh, vad heter de? Desert Eagle. Desert Eagle. Ja. Och så tar man med sig den. För att om man skjuter dem i magen med den så kan man skjuta ut tarmarna. Det tycker jag är roligt. Mm. Men så finns det inget sånt vapen någonstans. Att hitta, eller så finns det ingen sån ammunition heller. Nej. På den banan finns bara till vanliga pistolen. Och då måste man byta vapen likt förbannat. Mm. Det vet jag jag tyckte det var så här... Vad fan är poängen? Mm. Nej, det kan jag hålla med om. Men eh, favoriten blir ju den här Heavy Assault Rifle eller Heavy Machine. Gun. Ja. Den tyckte jag var coolast. Då sprutade kroppsdelar. Ja, det lag. gör det verkligen. Eh, sen, eh, det var ju en boss i slutet. Jag har mm. i alla fall inget minne av det. Men, eh, det handlar med Railgun typ va? Ja, mm. och som egentligen så jag kände bara går att döda med ett vapen. För det var, jag öste på med allt och tar det för lång tid så drar ju de här maskingarna guns på den här ubåten igång och då dör man jävligt snabbt mm. men till slut så lyckades jag få upp det här vapnet elvapnet som där ammunitionen är battery mm. och då bara matar jag ut två sådana på honom och då dog han mm. så jag tänker att det är det absolut lättaste sättet att ha igen honom på mm. i alla fall men som sagt var kul att spela har ju inte spelat tvåan i närheten lika mycket som jag sa förra veckan så det har jag inte, vet jag inte om jag kommer göra Nej, jag är osäker, kanske mm. att jag ger det en chans till. Mm. För jag tycker det har potential på ett sätt. Ja. Sen tyckte jag en sån här original de här keysettings. Mm. Så tyckte jag det var väldigt fascinerande, släs märkligt, säls oerhört frustrerande att hopp i original är på e-knappen, och mm. det här öppna dörrar är på mellanslag. Ja. Så där fick man ju jag tänkte ju en bana ja men man vänjer väl sig. Ja, det är ju men. inte quake kontrollen ja, liksom. Nej, så nej, det gjorde jag inte så det var ju bara att byta och så var det problemet löst. Och sen jag brukar faktiskt göra så i jag och att E och Q brukar jag ha så att man kan luta sig vi hör något sånt. Ja just det. Och öppna dörrar med F. Okej. Okay. Det känns ju ungefär samma. Man använder pekfingret i alla fall. Mm. Men det var som sagt var det är ju ett spel av den gamla skolan fortfarande. Mm. Så det var kul att dra igenom ett sånt igen. Det spelet går ju att bara dra igenom också. Ja. Det är det som är så jävla skönt. Eh, de säger eh, sju timmar ungefär. Men det tog inte i närheten så lång tid. Nej. Och jag vet inte riktigt hur de har räknat på det faktiskt. Tycker det kan vara ganska skönt att ha spel som går rätt snabbt och bara dra igenom. Ja, ja nu körde jag inte på en svårare svårarexklad så det kan ju tänkas att det... Borde, kanske både hard och det som är över Det är riktigt tufft faktiskt. Ja, de där spelar. Alltså en del av de här riktigt gamla FPS kan jag känna räcker att köra på easy nästan. Mm. Ibland. Ja, och nu var det verkligen så. Det här, jag tänkte säga att det här kommer jag bara vilja ta mig igenom. Mm. Så därför så blir det inte det allra lättaste, utan den som är ett steg över. Var ja. det. In, den som är under medium, typ. Ja. ja, men det tycker jag är ganska rimligt. Jag körde igenom Half-Life på Easy och tyckte ändå att det var rätt svårt. För att det, det som gör det spelet inte har fullt så bra är att man får hela tiden trycka på quicksave, quickload, quicksave, ja, quickload. Ja. Quicksave blir dödad, quickload veta i förväg vart fienden är. Mm. Dödaren, quicksave blir dödad igen, quickload nästa fiende. Och så håller man på så tycker Tycker att det blir så lite grann efter halva spelet ungefär. Mm. När de här jävla soldaterna kommer och pangar ner den. Ja. De pangar ner in i helvete. Så är det. Ja, men vad kul att du också tycker att det hållas bra. För jag körde ju igen det för vad kan vara två år sedan eller någonting. Mm. Och ja, jag hade också jävligt roligt eh, det, den stunden som den tog att köra igenom det. Ja. Så att ja, men jag kanske köper och kör mm. en gång till. Ja. Eh, Sen har jag även sett eh, två stycken Netflix-filmer. Mm. Uh, In The Tall Grass och Rattlesnake okay. uh, Båda två bara helt okej. Okay. Mm. Sen är fem av tio filmer. Men det är fascinerande ändå att tänka sig att det de har. Jag tänkte de här filmerna som var direct to television eller direct to DVD. Mm. Som verkligen var usla filmer. Direkt till video. Ja, precis. Men. Uh, nu känns det som att nu gör Netflix såna filmer till sin tjänst direkt. Mm. Men de har ju ett, i alla fall oerhört mycket högre produktionsvärde. För är det någonting som de gör, de ser ju ändå snygga ut. De är snyggt filmade, snyggt klippta och allt det är bra ljud. Kan okay, ju tycka att det är en del av dem skulle lätt kunna gå på bio också. Ja, exakt. Så Irishman det, är ju verkligen ett sånt exempel. Det är ju en stor skillnad. Det som jag gjorde den här In the Tall Grass, det är ju en Stephen King novell. Mm. Jag tror inte den är speciellt lång Jag vet att jag har eh, läst den lite Så här blir det nästan så Så istället för att göra kanske en film som är 1,20 mm. Så har de tänkt att till filmen behövs det lite fler karaktärer mm. Så de har snarare lagt till saker från boken Och det tyckte jag funkade så där, tyvärr Tråkigt. Så den gick liksom att se Och det är en och en halv timme Och ja Fine, det var det. Men inte något jag någonsin kommer ta mig an igen. Men man har ju gjort ganska bra filmer tycker jag på de novellerna. Jag tycker ju Stand by Me och Sjörn Frankordörsen mm. är ju riktigt bra filmer. Ja. Och det är ju också de lite kortare novellerna. Vad är det? Höstgärning och vårbedrifter. Och ja. sådär. Eller mm. det någon annan av de här. Ja, Vinter då, finns det en som heter också. I den där. Ja. Så. Någonting sånt. Jag, jag glömmer ju alltid vad de heter på ja, svenska. Det är ingen fara. Men de är ju ruskigt bra även mm. som film. Och det, de är ju inte läskiga heller som man kanske är van med, med hans böcker. Nej just det. Att det, det är något läskigt. Eh... Han har ju några sådana mer normala. The green mile, tänker jag på också, som liksom mm. inte är läskig. På. Det är inte skräck. Nej, även om det, det finns någonting en... övernaturligt ja, i den. Det gör det. Det gör det väl inte riktigt i. Shawshank Redemption och Nej. Stand By Me. Nej, det gör det inte. Men just det, jag ska ta den sista också. Mm. Rattlesnake. Väldigt bra trailer till den filmen, vilket gjorde att ja, just det, den här har ju faktiskt kommit nu. Mm. Kommit i slutet av förra året så jag har missat den glömt av den lite. Handlar om en mamma och dotter som ska resa genom USA och åka genom Texas. Mm. Och sen av så tar hon en liten sån här avstickarväg från motorvägen. som hon kommer liksom ut lite vildmarken nästan. Mm. Sådär. Och där blir dottern biten av en eh, skallerorm. Och här trodde jag att den här filmen skulle bli här psykologisk tung film. Kommer hon att klara sig? Vad kommer hon att på för personer nu? Mm. Men den valde tyvärr får jag säga, ett övernaturligt spår här efteråt. Okej. Okay. Jag försökte vara lite sådär mystisk, hon ska lösa ett mysterium. Vad är det som händer i den här lilla staden egentligen? Mm. Och det funkade tyvärr inte så bra. Då måste man liksom ha en bra twist någonstans. Och den kom aldrig riktigt här. Och den typen av film kanske också behöver ha en väldigt bra början också. Ja, men jag får ändå säga att fram tills det att hon blir biten så kände jag att ja, men det här är lovande. Mm. Men sen gick det inte alls. Ah, Men ändå så är det igen då Bara en timme, 20 minuter och så, Jag såg de två direkt efter varandra mm. Så Jag satt inte och var uttråkad Nej. Men det var liksom så, okej okay, Godkänd mm. Det fick mig att tänka på den filmen Jeepers Creepers Den tyckte jag var skitcool När han När han precis hade börjat gå på tv När han var ganska ny Eller något år i alla fall Tyckte det var skitcool första halvan, andra halvan. Total katastrof. <laughs> jag tror inte det finns någon film som kan bli så jävla dålig ja. efter att ha lyft liksom eh, upp några ganska bra Det måste i jag tänka här. Är Edvard Förlung med i den? Nej, det är Justin Wong. Ah, Okej. Okay. Då, då är det Edvard Förlung som är med i någon annan sån där som var lite samma som den när de kom där. Sen mm. kommer det Children of the Corn kanske eller något sånt där. Det är möjligt. Ja, strunt samma. Jag kan blanda ihop det helt mm. också. Nej, alltså det, är väl, det är väl någon gång Mitt på 2000-talet som den kom för Den är rätt spännande För han åker med sin syster De ska väl hem på någon lov De går ju i college det två Så det är det någon galning i en annan bil Som håller på att preja dem Som är skitläskig alltså ja. det, det är bra spänning Och sen så kukar det ut så mycket Så att filmen går från att vara Idag kanske skulle tycka att det är helt okej okay, Till total katastrof mm -hmm. Nej, men alltså Det är helt orimligt Vad jävla dålig den okay. filmen blir Ja, det är ju tråkigt när det blir så faktiskt. Ja, de sabbaren så in i helvete. Filmen Mamma var nästan åt det hållet. Det såg vi ju på bio. Nej, jag var tvungen att smyggoogla här. Det var faktiskt Pet Cemetery 2 som Edvard Följman med med. Så jag var helt ute och cykla den här gången faktiskt. Ja, det kan ju inte bli bra när man gör uppföljare. Mm. Så, som inte har något källmaterial att gå efter. Nej, det är nog tufft. Ja... Så att, eh, nej ja, det är tråkigt när det blir som i filmen när de börjar bra och sen så blir man besviken mest sen när, när den är klar. Mm. och Vad har jag gjort? Vi kollar på Sopranos nu. Den ja, har jag, härligt. Har jag den är bra, all, den. den. har jag aldrig sett förut. Ja, då har du ju är det sex, sju säsonger något sånt va mm. framåt och se fram emot. Ja, och eh, det som eh, som Evelina påpekade som jag också la märke till extra nu att det är ju sent 90-tal, tidigt 2000-tal eller något där kring. Vilken skillnad det är på serier idag mm. och då. Ja. På det sättet att serier förut, de var inte rädda för att ta sin tid. Nej. Att man kunde få lära känna karaktärerna rätt mycket och rätt väl innan det hände någonting. Mm. Men nu är det ju väldigt mycket spänning direkt i serien, oh. vilket jag gillar faktiskt. Det är kul att du tar upp det här, för jag pratade faktiskt med Christer på jobbet om exakt det här när vi åkte hem från jobbet i måndags. Mm. Det, han hade sett någon sån här undersökning med hur Netflix gör sina serier. Mm. Man tänker så här, om vi tar Lost som exempel, som jag tittar på nu då, börjar ganska långsamt. Det kom ett avsnitt i veckan, som är ganska ovanligt på Netflix att det gör i alla fall. Mm. Så det, då kunde man liksom ta sig tiden på ett annat sätt och bygga upp och ha en stor vändning till slutet. Och eftersom det är idag då dessutom är tio avsnittserier, det finns väldigt många att välja på. Så har man sett att om personer inte tycker att det händer tillräckligt mycket i de första avsnitten på en Netflix-serie mm. så väljer de någonting annat istället. Så det här att det måste bara börja pang, boom. Mm. Det måste bli spännande direkt. De hinner inte liksom bygga upp som man kanske gjorde tidigare. Nej. Och det ligger väl något i det kanske. Ja, men så är det ju säkert. Du har så mycket annat att välja på så blir du inte hookad direkt så är det klart att då kanske man vill ha någonting annat. Ja. Det här är ändå från en tid då du fick vänta en vecka på varje avsnitt. Mm. Just det. Jag, vet, jag tänker bara på det när jag kollar på de här Lost som fan var 24 avsnitt per säsong och ett i veckan. Det är för fan halva året som man satt och glodde på det där en gång i veckan. Ja, ja visst. Och sen var det ju då nio månader tills nästa börja. Det är ju i mm. för sig ingen skillnad mot idag. Men det, ja, ja, Fast idag så kommer det hela säsongen så du kan titta tills du måste gå och lägga det i princip. Ja, det är, kommer du ihåg när jag hade eh, var ganska sen med att se första säsongen på Stranger Things. Så det var, ja. det var du, jag och två andra personer på jobbet för det var precis efter sommaren. Mm. Vi hade börjat jobba och så skulle jag åka bil med dig och så när vi kom ut så tittade du på mig och så sa fan är du trött eller? jag sa, Ja, jag såg alla avsnitt av Stranger Things. Jag började klockan åtta. Jag hade ja, jag, suttit jag... vaken jag hade sett det och jag kunde verkligen inte sluta. För jag vet att jag sa det. har du sovit dåligt? Mm. Nej, jag har inte sovit alls. Det gick aldrig och la mig. <laughs> Ja, det som var bra då, om man säger att det var ju på den här, som tur det var, det hade ju inte gått annars. Men att det var en sån här vecka, eftersom många fortfarande hade semester, så hade vår undervisning inte riktigt kommit igång. Så det var inga elever eller något sånt, Nej. de veckorna. Det gjorde det lättare, kan ja, man väl säga. Och stillsam planering kan man ju göra när man är riktigt trött, ja. så länge man har duktigt med koffein i kroppen. Just det. Och så är det också väldigt bra för hjärnan Om man dricker mycket vatten Då aktiverar den sig bättre Om mm. den är hydrated så att säga Ja, det pratar de ju om Börja varje dag med ett glas vatten mm. Och drick vatten samtidigt som Du duschar Ja, precis Nej men Samtidigt som du jobbar eller pluggar mm. Så kommer det att ge resultat ja. Det är sånt där jag får läsa in mig Lite mer på att repetera Och så undervisa om faktiskt Ja, jag håller ju på så vet du, Jag går alltid och hämtar lite vatten in på lektionen Så jag känner att jag har tjötat mycket Oh, så är det nu för mig också Och det är inte bara för torr hals alltså, Som jag får jävligt lätt att upptäcka Utan det är ja. Och nu pratar jag i vanlig samtalstakt också Det är ju inte van med Så mm. jag blir ju extremt torr i munnen ja. Du, jag bara tänker på en sån Håller det här på att bli en annan podd nu? Nej. Ska, jag, ska jag egentligen fråga dig nu Vad du har sett eller spelat den senaste tiden För att hoppa tillbaka dit så att vi kan ja, börja med ja. dagens ämne Någon gång Vi har gjort längre sådana här inte, Men med Sopranos i alla fall Bra skit än så länge Ta det ett tag att komma in i den Och det är rätt skönt Tycker jag Den är en bra, bra slötitta i början Men sen när det börjar hända grejer går det inte att slötitta längre Nej så har jag det var ju Rea på Steam för ett tag sedan så då passade jag faktiskt på att köpa Assassin's Creed Origins Ja Det tror jag att jag berättade förra veckan men nu har jag spelat det också Okej. Okay. Och tycker hittills att det är ganska kul mm. Än så länge har jag väl inte fastnat i det typ som Zelda som kom samma år ja, just det. på samma sätt, även om det ska vara ungefär likadant inbillar mig i alla fall Ja, ja det här är ju mer öppet än vad det tidigare är de, Eller tidigare, jag har inte spelat så mycket Sen första och andra Och Brotherhood Sen tror jag att det svalnade det intresset lite grann Ja, jag har ju bara, faktiskt bara spelat ett av dem mm. Tvåan Och de utspelar sig ju mest i städer Och kanske lite utanför Men inte så mycket ute i det vilda så att säga Nej. Men här är det ju rätt öppet Så du kan springa och klättra i berg Och sådana grejer det fungerar bra, kul så ja. Och du kan få Nya djur och rida på och sånt Nice Sen är det ju en shitload Med mikrotransaktioner Ja, ja förstås Som Jag tänker att varför, jag har köpt ett spel Kan jag inte bara få saker Jo, det kan man verkligen tycka Sen kan jag ju tycka att det är kul att få en ny häst Men eller köpa vapen alltså, Nej, varför gör man så? Det kan man verkligen fråga sig Ser jag som köpte ja, men det är, alla har Extra väl trillat. grejer Till Resident Evil 2 Men då är det ju bonus här mm, Alla har väl trillat i någon gång Ja, Och det är så väl, bon väl, väl bonus så På Assassin's Creed också Men det är så jävla många grejer mm. Och du måste betala riktiga pengar För att få någon Valuta som bara funkar i spelet och köpa grejer med den. Typ vill du ha mer guld så du slipper farma. För man får ganska lite guld tycker jag i det här spelet. Så kan man köpa guld så man slipper samla själv. Alltså, det. Nej, inte där. Om det är något superexklusivt eller DLC, fine. Men när det är en jävla massa små grejer så känner jag bara att vilka jävla röövhål är som gör spel idag. Mm. Det är väl en utveckling som kommer bromsas upp lite, tror jag. Jag tror folk börjar bli för irriterade. Ja, det känns inte som att det är passion bakom längre, utan att det är eh, kapitalism. Ja, eh, nu är det Ghost Recon nu, den senaste där som Ubisoft har rätt mycket på. Det har ju minifloppat lite. Mm. Jag tror att de har pausat rätt mycket utveckling nu och ska strukturera om lite. Mm. Så det kan nog bli bra igen. Ja, mera passionsprojekt. Då kan man ju för sig köra indispel. Men man vill ju även att de nya, pampiga, bra spelen mm. också ska vara. Det behövs lite, lite AAA-titlar som är såna också. Mm. Har du någon vet du vad AAA står för? Uh, det är de stora, dyra, super påkostade spelen. Nej, jag kommer bara på en massa snuskiga mm. exempel så det är nog lika bra att jag låter bli. Då säger vi så. <laughs> Jag kommer också på saker nu, men jag har fått problem med sista art. <laughs> jag, jag kommer ju bara på toaletthumorgrejer, mm, såklart. Så, och det tror jag att jag har gjort så många gånger i den här podden, så jag kanske ska bromsa mig nu. Så, så. skjuter vi upp det till senare. Men vi ska ju prata lite om spel. Det kommer väl bli kanske främst gamla spel som vi kommer att gå igenom nu med de här som aldrig fick en PAL-release. Mm. Och sen tänker jag med viss reservation Vi kör ju rätt från huvudet nu Vi har skrivit ner en lista på spel som man kommer ihåg Nej men det här släpptes nog aldrig Sen kanske det är så Till exempel med Nintendo 8-bit och Super Nintendo Att kanske inte släpptes via Bergsala till Sverige Men det kanske släpptes i Tyskland Eller något annat mm. PAL-B-område Ja och en del spel har väl dykt upp i Europa långt senare också Ja, vill konstatera. Men vi kommer inte ta hänsyn till spel som till slut släpptes till Europa efter många. Men Feppar, inte för mig med mikrofonen, för det kommer att höras. Jag höll ju på att välta den <laughs> över mig själv. Den stod ju så nära bordskanten. Jag var tvungen att flytta in den lite. Så att jag minns mycket väl efter att. Ja. Vad tänkte jag på? Jo, jag hade ju några importerade spel när jag var liten. Mm. Som jag tänkte att fan, vad bra det här spelet är. Det är ju skitbra. Varför släpptes det liksom inte här? Varför måste man köpa mm. den här stora, breda, gråa kassetten för ja. att spela? Om man, man tänker så mycket. Converter också. Ja, precis. Som, eh, med ett vanligt eh, ett pärlspel bakom eller framför va? för att få det att funka. Ja, mm. så, så är det. Och den jag hade, hade dessutom eh, en... Eh, vad fan heter de? Action Replay typ. Ja, okay. I sig också så man kunde fuska. Men det upptäckte jag inte förrän typ tio år senare. Jaha, var de fuskadapter det här också? Mm, osis. Ja, jag tror inte vi hade någon instruktionsbok så jag fattade inte att man kunde hålla in en knapp och så kunde man skriva in en kod som man blev odödlig på en massa spel. Mm. Då hade jag nog spelat mer. Men nu blir det inte så. Nej. <laughs> så jag har ju suttit och reflekterat. Idag så är det mycket lättare att få tag på importspel. Ja. Så, för vi lever i en lite mer globaliserad värld, vi har internet, vi kan köpa grejer från USA eller Japan eller Australien ganska enkelt. Ja. Och betalningen går ju också jättefort om man använder Paypal eller någon annan typ av valuta kanske om man använder sig av det. Men för skulle du köpa importer så kunde du kanske beställa, du vet längst bak på sådana gamla speltidningar så var det, ju, var det Nordic Games kanske du vet det var en sida som var svart gul med röd text med lite begärande ja, ja. spel som det var fanns stora lister så de bara kunde välja så skriver du klipper ut det här lilla pappret och så skriver du i vilket nummer som spelet är och som du vill göra din beställning och skicka den med posten och sen så får du betala fakturan så kommer genom att gå till posten och betala fakturan, ja. lätt ja så det var ju inte vanligt kanske att det fanns importspel Ja, kan säga. För att ha det som vi har det idag så får Facebook gärna övervaka mig vid 148 tillfällen på tre dagar. <laughs> Apropos! <Ja. laughs> Okej. Okay. Så ja, därför fan, tänk jag Tänk då den 27. När jag skulle gå till postkontoret och betala mina räkningar. Fan, jag hade ju haft så många. Vad heter det? Att det hade varit hos skruvat Ja, Ja, Jag hade haft så många inkassor och brev. Ja, jag hade inte orkat ta mig dit i tid. Fast det, hade det varit beställningar så hade de ju bara skickat tillbaka en grej om nu ja, kommit för sent dem. Nej, men det är ju mycket smidigare idag. Alltså, i eBay, alltså om jag vill köpa någonting från England så går det. Vill jag köpa någonting från USA, ja, inga problem. Det går också att göra på nätet. Men det var lite besvärligare förut. Alla affärer hade inte importer du kunde köpa. Nu finns det ju rätt många importer även i svenska affärer som du kan köpa för att de har tagit in dem även om de inte har fått en Europa-release ja. och så att därför blir det svårt att prata om moderna spel som man önskar hade släppts i Europa och då är det väl oftast spel som kanske har släppts eh, digitalt här men som inte har släppts i någon fysisk utgåva mm. men då kan de fysiska utgåvorna ändå finnas i svenska butiker ja så är det fast det står någon i, fast det en amerikansk utgåva till exempel mm. Men Switch till exempel är ju regionsfri. Så därför blir det inte riktigt samma grej. Nej, och verkligen inte. Så för, förut så var det ju spel som man kanske kunde gå miste om. Ja. Fram till den dagen man upptäckte att man kunde ladda hem Nintan 8-bit-spel och Super spel på nätet och spela på en emulator. Mm. Då upptäckte man att, oj, varför kom aldrig det här till Sverige? Det är ju skitkul. Ja, men det fanns en liten risk bakom det där kanske. Mm. Man tänker att det är ofta ibland... Tänker att det känns som att en del japanska RPGer mm. blir kvar i Japan. Den, ja, det marknad, den marknaden var väldigt, väldigt stor. Ja. Och man, var det så att man, vi tror inte att europeer vill spela det här. Eller amerikaner vill spela det här. Nej, precis. Att det var därför de blev kvar lite kanske. Ja, det, dels det. Det är ju det är ju ett skäl till att det blev så fanns väl i och för sig, Det gick väl ganska bra på den amerikanska marknaden men det blir ju också väldigt dyrt att sälja ja, kassetter som har massa extra chip och batteriminnen och sånt. Och då kanske det inte är värt att försöka. De försökte, tror jag, med något spel i Europa. Det var ju Secret of Mana. Mm. Jag tror inte det såldes bra när det kom. Nej, ja, okej. Okay. Men sen blev det ju en kultklassiker mm. Så idag är det väl säkert betydligt fler På som... tal om det, hur var det med av De här spelen som är Illusion of Time mm. Det finns en trea där också Som heter Ja, det är kanske det konstigaste För att jag tänkte att folk hör När vi resonerar och tänker ja, men Det är väl inte så konstigt, det fanns ingen stor marknad för det, Eller en stor efterfrågan för det i Europa Men lite förbannat så fick vi Terranigma Mm. Som ändå känns ganska obskyrt i jämförelse med Final Fantasy-serien. Mm. Vad är det de heter i Japan, de här spelen? Uh, Soul Blader och uh, säg vet jag fan, det heter typ Soul Blader 2 någonting. Okay. och Tenshi så. Ja, okej. Okay. Fast vi känner oss som Soul Blazer, Illusion of Time eller Illusion of Gaia om man är anglofil eller amerikanofil och Terranigma mm. som bara släpptes i Japan, Sverige och Australien. Ja, det är tufft. Eller Sverige, Europa. Mm. Så det är ju märkligt. De kom, men det är väl det att liknande actionspel funkade kanske mer i Europa än du får en meny ja. och väljer attack eller magi. Kanske inte gick lika hårt. Ändå. Men ändå så hade vi en hel uppsjö med västern rollspel till dator som var jättepopulära ja. på dator. Bard's Tale och vad heter de Might and Magic spelen och de här? Ja, ja, visst. De var ju skitstora. Hur var det med dem? De kanske är inte riktigt är med de här ultima spelen. Ja, Eller de har vi också. Jag de är inte. också superpopulära. Mm. Ultima 7 tror jag till och med fick en release på Super Nintendo. Mm, du ser. <laughs> Så Nej, jag tycker att det är lite konstigt också. Jag fattar väl att det måste säljas bra. Men en del spel känner jag att det här kunde väl ändå ha fått komma. Absolut. Vad är det första du tänker på då? Jag tänker på... att hoppa in på det lite nu. Ja, okej. Okay. Bara rätt upp och ner ja. utan om du tittar på min lista. Turtles 3 till 98-bit. Ja, okej. Okay. Har vi spelat det? Nej, det Nej. har vi faktiskt inte. Vilket var det till ena vi körde? Turtles 2. Ja, det ja. var det nog som mm. vi körde. Och det förstår jag inte heller varför det aldrig kom. Nej, Någon det, kanske skulle... det måste ju varit helt enormt stort i Europa då. Ja, precis. Någon kanske skulle vilja slå mig på fingret och säga nej, det kom så sent. Superintendent var ute ja, och så vidare. Ja, visst. Fast vad fan. Vi fick ju massa spel som bara släpptes i Europa sent som fan, men som aldrig släpptes i USA. Mm. Just för att 1998 tror jag var rätt aktuellt i Europa, även en bit in på 90-talet. Ja. Om jag inte minns helt fel. Vi fick ju för fan Mr. Gimmick. Det fick inte USA. Och du ser ännu bättre. Mr. Ja. Gimmick. Ja, jag det är visst. En person han vill vara. <laughs> ja. Det får köpa en kassett för typ 3-4 tusen. Ja, för fan, vilka pengar det är ett coolt spel, men det är fan inte värt 4 tusen spänn. Nej. Det är det inte. Men ja, jag skulle kunna kanske köpa för en tusing. Men mm. då är det väl någon som ska sälja en piratkopia som de kallar för Repro. Och få ja. sälja den dyrt. <laughs> Så Turtles 3, alltså det är ju samma som 2an. tvåan Alltså an gick ju jättebra Det sålde ju skitbra i Europa Jag tror till och med att Tyskland hade en bundle Till konsolen Att okay. Turtles var liksom på stora kartongen Ja, det är coolt Den vet jag inte om det fanns någon i USA Men i Europa, jag vet inte om det var i England Eller om det var Tyskland, men någonstans där Så fanns det liksom, köper du en bit så får du med Turtles Medan man var van med att få med Typ Super Mario Duck Hunt-kassetten Ja så, och det brukade toppa vissa to, sådana topplistor också i Nintendo-magasinet och försäljningslistor så låg ju det högt länge mm. Turtles 2 var ju poppis, det ju också, skitbra bra bitemapp är ju också och då är det för mig helt obegripligt att man inte släpper Turtles 3 som är precis lika vast som Turtles 2. Ja, det låter ju faktiskt helt orimligt Ja, Turtles 4 kom ju till Europa. För att inte säga helt obegripligt Ja, men verkligen. Det är obegripligt. <laughs> ni får kolla när Adam allting käkar semlor. Eller när lussekatter ja. lussekatter, om ni vill ta den referensen. Men, men jag tänker också att det är en sån här liten detalj som du och jag ärvar åt, men som ingen fattar varför det är roligt. Ja, fan är det så? Jag tror att vi har ett sånt öga att vi hakar upp oss på små detaljer som ingen bryr sig om. <laughs> Okej. Okay. Jag tror faktiskt det, tyvärr. Det är väl egentligen inte så mycket att säga om Turtles 3, så tänk Turtles 2 fast lite mer och man har ju den här specialattacken i Turtles 2 mm. som gör att du hoppar och svingar ditt vapen alla har samma specialare men i Turtles 3 så har alla varsin specialare. Ja, men det har man lite förnyat också, ja. Det. Ja. och så förlorar du tror jag lite liv om du använder den okay. som i Turtles in Time mm. som däremot släpptes här Ja, så det då, var ju, ja precis. precis Det var ju inte så att Turtles hade tappat i popularitet Nej. direkt så därför tycker jag det är konstigt att man inte tog hit det i alla fall i någon begränsad upplaga mm. i alla fall. För 98-bit spelare fanns ju. Ja. Det är nog det första jag kommer på för det är nog det jag är mest besviken på av gamla skolans spel. Ja. Uh, hur är det nu idag då? Har du lyckats få ett X? Nej. Eller har du kört det via de här Ever, vad heter de? Jag körde på min EverDrive, har jag hört faktiskt. Mm. Jag, nej, men jag har tänkt att köpa Turles två, tre flera gånger. Men det var nämligen, jag bestämde mig någon gång under sena 2000-talet, eller 00 talet att jag skulle köpa alla silverkartong-konami-spel. Okej. Okay. Sen så dog det ut lite grann när jag började plugga, eftersom man har inte så mycket pengar att röra sig med då. Nej. Verkligen, så inte. det rann ut lite i sanden, och nu har ju Turtles 2 blivit så jävla dyrt. Ja, det är Så jävla så. typiskt. Eh, och Turtles 3 är väl också ganska dyrt i och med att det aldrig släpptes utanför USA. Sen finns det ju Turtles Tournament Fighters. Det släpptes inte heller här. Nej, det är en Super Nintendo-spel, va? Ja, men det kom till a oh, 8-bit också. Aha, okej. Okay. Men det är inte alls lika bra på 8-bit som på Super Nintendo. På Super mm. Nintendo är det väl som bäst en Okej, okay, Street Fighter-kopia mm. Det är väldigt roligt För det var ju det Eller väldigt roligt Men jag har en liten referens Till det där Tournament Fighter mm. Och det är att jag Vi hade ju en sån konverter Om den nu heter så Till Super Nintendo mm. Det jag hade ett annat spel Som jag tror vi kommer komma in lite på Så vi håller mm. lite på den men så hade jag sett en bild i någon av de Nintendo-magasinet slash Superpower Superplay jag vet inte vad han kan ha hetat just då mm. att det fanns en sån Turtles Fighting-spel mm. och jag ville ha det men jag vet att farsan, då, jag tror att det var så här han sa, nej det kan vara svårt det kanske är dyrt och så men jag tror att han, jag hade ju Street Fighter 2 där ett tag och jag tror att han sa jag spelar inte det så mycket. så jag tror att han tänkte att det blir samma sak med det här Mm. Mm. och det hade det antagligen blivit så ja. det hade inte varit någon idé Jag testade faktiskt det i min barndom men då var det ju för att en polare till mig hade en diskettstation som satt på en Super Nintendo så att man kunde bara ladda och spela på diskett mm -hmm. och jag var inte jätteimponerad då heller det var coolt, det var Turtles med lite Street Fighter men gameplayet var inte i närheten av så bra Nej, okej. Okay. Street Fighter har ju åldrats galet bra. Eller Street mm. Fighter 2 för jag väl säga. Första Street Fighter är ju röv. Men, <laughs> men Street Fighter 2 har ju åldrats bra, så det håller sig ju. Men Turtles Tournament Fighters, nej, nej, nej. nej. nej. Jag kan Tyvärr. tänka mig det nu idag faktiskt. Så... Det, är, det är faktiskt ingen höjdare. Även om, jag, även om det är kanske perfekta liksom, serien att göra ett fightingspel av. <laughs> ja, verkligen. Sen vet du fan vad det hände med Turtles-spelen. Jag tror jag spelade något på. Xbox som också är sån här resa i tiden om det hette sån typ Battle Nexus eller något sånt där. Okay. Ganska kul men då kändes Turtles lite obsolet. Ja, ja. Mm. Ja, jag vet inte heller men är, är det 2D-fighting som, som... Nej, är, nej. Det, det är, det är beat'em up fast i 3D. Ja, det är väl lite det jag känner också man skulle vilja ha ett riktigt sånt där Turtles på riktigt igen. Mm. Om man ser så som 2-3 och Turtles in Time då. Ja, Turtles in Time Reshelled kom ju mm. för. Det är ju länge sedan nu, insåg jag. Över tio år sedan. Men det jag... tyckte jag var helt ointressant. Ja, det... Bara, nej, det här är ju varken lika snyggt eller lika roligt som originalet. Nej, men det känns som att de ändrade en del saker, va? Det var inte ja. samma banor riktigt. Uh... Nej, och alltså de hade väl helt rätt tänk med att göra en remake. Att man ändrar lite grejer så att det blir lite som ett nytt spel fast det spelet blev sämre än originalet och då är det helt jävla onödigt att släppa det kan ja, Jag med om för jag gillar inte det heller. hade du kunnat släppa arkadversionen av originalet istället som vi körde igenom en gång mm. det, vi gjorde väl ett avsnitt vi döpte ett avsnitt efter det som gick i 200 fps eller vad fan ja. det var, det var ju jävla fart det i det, jävlar, det spelet, jävlar vilket tempo det var jag tror inte vi körde igenom det dock Tror du det? Nej, jag tror faktiskt att vi testade det bara den gången Ja, Okej, okay. då får vi fan köra igenom det Jag kan lägga in det i min Raspberry Pi så kan vi köra på Min jättestora tv Ja, det blir helt grymt det ja. Så tänker du på något mer Du pratade om att du hade någon sån kassett Vad hade du, eller ska vi vänta med det kanske? Nej, vi kan väl lika gärna hoppa på den då. Ja. Det är ju naturligtvis Får man säga The one and only Final Fantasy 3 Slash 6 Mm det stod i tre på kassetten, i alla fall. Ja, precis. Eh, och där tror jag att... När kan det ha släppt 94, Ja, det är någonstans. Och då tror jag att... Eh, fick väl extremt fina recensioner, tror jag. På sina mm. platser. Var, och så farsan slog till på den här. Och så spelade vi det mycket ihop tillsammans. Mm. Och tog oss ju igenom det där till slut. Eh, och det var ju något helt unikt- i det här, man hade ju nästan då på den tiden, jag tror att farsan ofta kallar Zelda för rollspel. Mm. Men ja, det är kanske lika mycket äventyr som rollspel egentligen om man ja, ser Jag så. skulle jag nog inte säga att Zelda är rollspel överhuvudtaget. Nej, faktiskt. men det blir lite så, han kallar det där. det. Alltså, mm. Jag kan ju förstå det här med att du uppgraderar liv och får nya vapen och sådana mm. här grejer, men Zelda är ju ett äventyrspel. Ja, det tycker jag också. Men det här känns som att man någon som sa att det här är rollspel på riktigt. Mm. Och lite så kändes det nog. Man fick möta någon en helt ny spelgenre för första gången mm. och var då väldigt fascinerad över det här systemet med slumpmässiga strider och den här kartan och promenera runt om och komma in till städer och kunna handla köpa nya saker och samla på sig och liksom bygga upp en perfekt karaktär och levla förmågor och det hela den här mm. grejen var ju någonting som jag aldrig hade stött på innan det spelet Och välja mellan väldigt många vapen som funkar bra på olika karaktärer så mm. att uh, du kan optimera väldigt mycket utifrån de förutsättningarna man hade när man ändå är van med att få en ny rustning i sällda så byter gubben färg bara ja. här, ja, gubben ändrar sig inte, men du får hela tiden nya grejer så att du blir starkare och starkare mm. Det finnas bara dubbla Genji Gloves <laughs> ja, och den här ringen och mm. grejer som gör att man kan slå typ åtta gånger på ja. om man använder dem på båda händerna. Och så går ju att ha ihjäl kafka med en attack i slutet också. Mm. Jo, men det så har jag levlat förut. Mm. Jag använder mig av en bugge i det, för den kassetten jag har är ju den första versionen 1.0 tror jag man mm. kan kalla det. Sen kom det ju typ en 1.1 där de har tagit bort den buggen. Okej. Okay. Och det är ju karaktären Realm När du möter en sandworm ja. Och detta är inte så jävla långt in i spelet Det är ett gäng timmar in Men så använder du sketch På en sån sandworm mm. Samtidigt som Gau, tror jag, har hoppat Eller något sånt där <kör> okay. Och hela spelet bara glitchar loss då. Och så ska man bara springa från fighten Sen när du går in i itemsmenyn Så har du allt i hela spelet Fan, Och så över 255 Och allting jag tänker, hur fan kan det bli så? Det är egentligen helt <laughs> absurt. Ja, det är... Men Realm, hon är den lilla tjejen, va? Ja. ja. Och jag som hade kört det där en gång innan inte så att jag hade klarat det men jag hade i alla fall gått med den här Cursed Shield ja. så skulle jag använda den på en gubbe i 200 fighter så förvandlas den till Paladin Shield. Ja, okay. Då hade jag ju Paladin Shield så jag kunde sälja typ... 200 stycken och sen använder dem på alla gubbar som jag hade i spelet. Ja, du ser. Så det är klart. Lite av det roliga försvinner ju om man gör så samtidigt som jag känner att nu orkar jag inte bara springa och nöta 200 mm. fighter för att få en sköldjävel. Ja, och jag tror vi har väl vi har varit inne lite på det här spelet tidigare. Mm. Men jag vill bara igen ha sagt att Kafka, vilken jävla bad guy det är och vad fan var det för ljud? Det var med hårdisken. Ja, okej okay. Så det är ingen fara <laughs> Nej, men, och sen, ja, Jag känner ju fler som hade den här importen För det var väl en av de få importen Man kunde köpa på Nordic Games Via postorder mm. Och jag har ju inte träffat på någon Som inte gillar det spelet Nej Så det hade ju faktiskt Kanske kunnat gå att sälja här Antagligen, ja men det är för bra för att inte sälja bra Skulle jag kunna säga Ja, alltså de få som kanske hade köpt det till en början hade ju säkert, alltså ryktespridningen hade ju gått och fler hade ju säkert köpt det. Exakt så. Så det ja, jag tycker också att det är jävligt synd att det aldrig kom. Secret of Mana kom ju. Ja. Men det är ju inte lika bra, är det inte? Nej, det är det väl inte. Det är jävligt bra spel, ett av de bästa till Super Nintendo, men det är inte lika bra som Final Fantasy 6. Ja, det, det är härligt att kunna vara ett av de bästa spelen till en konsol, men inte vara i närheten av ett annat. Det är, ja, ja. Det är fan en fascinerande tanke. Ja, alltså. men jag tycker att det är så med vissa spel, alltså inte bara gamla spel så som, jag, som jag har glorifierat ganska mycket under år. vi har haft när. Jag har fått lite större kärlek till nya spel nu. Jag tycker ändå sen PS4 och Xbox One och de här och Switch kom så tycker jag att de nya spelen har blivit så jävla bra. Ja, det tycker jag så också. Så jag börjar gilla det där mer. Men, men, men det är någonting med vissa jag vet inte. Idag så är, ju, är det ju så många spel som är så himla bra. Mm. på den tiden så var det ju de spelen som var bäst var ju skulle man se en topp 10-lista så känns ju topp 5 i den listan känns ju som ganska många snäpp över de 10, 7, eller 10 9, 8, 7, 6 mm. de är inte riktigt på samma nivå som topp 5 även om det är en topp 10, om du förstår vad jag menar ja, jag förstår vad du menar För det, man kan ju ändå tycka, vi ser alltså gapet mellan till exempel fan vet jag Super Mario World och Super Metroid tycker jag ändå är ganska långt ja, faktiskt mm om man nu har Super Mario World på sin topp 10 men det är väl svårt att inte ha det. Ja, det tycker jag också. Så ja, Final Fantasy 3. Det, ja, och vi vet det släpptes sen till Playstation här i Europa. Ja. Och då, men då hade ju rollspelsintresset ändå tagit skruv. För ja. Final Fantasy 7 blev ju en dunder succé. Ja, det är det jag tänkte precis säga. Det att då passar de väl på att släppa de andra också. Mm. Helt enkelt. Ungefär som att vi hade missat de spelen. Mm. Mitt första riktiga sånt RPG var Final Fantasy Mystic Quest okay. Som släpptes som Mystic Quest Legends Här i Sverige mm. Och det, för att det var ju Väldigt spännande att spela Japanska rollspel man har spelat sälla för det mm. Och så tänker man ju Vad fan kan man inte gå och slåss Och sen så kommer det liksom En helt ny skärm Och mm. sen så ska det bara trycka attack Eller springa iväg Eller defend ungefär mm. Och i Mystic Quest om du trycker på röd så slår ju gubben och använder vapnet han har. Ja. Men alltså på kartan då. Ja ja. Men det är bara för att lösa pussel om ja, du ser. Ja. Vilket jag också tyckte var märkligt. Det fanns båda delarna. Man kan vi inte bara döda fienderna med vapnet så här. Ja, det är en, en liten sidogrej bara. Jo. Ja. Sen tänker jag även på om vi hoppar framåt lite i en ja. annan generation så kommer jag ihåg när Megaman Anniversary Collection kom. Yep. Alltså, nu finns det ju en jävla massa Megaman-samlingar och det finns till alla plattformar mer eller mindre. Men den här kom så vitt jag vet bara till Playstation och Gamecube. Yep. Kanske Xbox. Jag vet inte. Men den var Playstation 2 ju... då eller? Ja, ja Playstation 2. Yep. Det tyckte jag ändå att vi har ju bevisligen eh, eh, Väldigt god relation till Mega Man-spel ja, i Europa också. Det är absolut. Men den samlingen släppte de inte i Europa, vad jag vet. Nåhä, okay. Det tycker jag ändå var en miss. Uh, var det en samling med dem? Ja, med Mega Man 1 till och med 8. 1 till 8, okej. Okay. För att det kom före 9 fanns. Ja. Ja, det förstår jag att det gjorde. Så det var ju mer eller mindre alla Mega Man-spel på en DVD-skiva. <laughs> för det, Jag spelade det jättemycket men letade i butiker sådär och så där för att köpa ett eget exemplar men det fanns inte någonstans och så visade det sig att det fanns inte PAL. Nej. Och det tycker jag nog är märkligt. Ja, för det, det är väl en väldigt, väldigt stark genre. Mm. alltså Skulle man kunna, om jag bara spånar lite här nu då, utan att jag känner att jag kanske inte är så rimligt, men eh, fanns det en en risk för att de tänkte att Det var innan Det börjar komma sådana 2D-spel igen mm. Skulle man kunna säga att Det finns inte ett intresse för det här i Europa alltså Jag vet faktiskt inte Att vi inte skulle vara lika nostalgiska på något sätt då? Men jag tänker väl att Spelintresset eller vilka typer av spel man gillar Tror jag nog ändå att USA och Europa Ligger ganska nära varandra Ja det tror jag också och gick det där bra i USA Det kanske inte sålde bra Jag vet inte, det kanske var därför det inte kom hit Men det fanns ändå Och eh, idag till exempel Nu finns det nu Sen 2009-2010 eh, Min gissning Vild jävla gissning Så blev det en början på en sån Retroboom mm. Och sen kom ju alla indiespel då som du säger mm. Då kanske det är mer lukrativt Att släppa eh, Megamän Kollektioner, eller efter att Megan 9 gick så bra för den delen. Ja. Så nu finns det ju en jävla massa sådana retrosamlingar som även ja, släppts här. så många som helst faktiskt. Så jag, jag känner väl att det hade nog kunnat vara rimligt att släppt Universal Collection även i Europa när det kom. Såklart, det och har det släppts till Europa så får någon jättegärna slå mig på fingrarna och säga: Du har fel, det kom visst hit. Då är jag bara glad i så fall. Ja, då kan du få taget. Mm. Eller... Nu är det inte så jävla noga, nu har jag ju rätt till Switch. Ja, då så. Men det är ju klart, det kan vara kul. Jag har Megaman X. Och alla till NES, eller? Ja, då ja Ja, du ser. Då kan du spela precis var du vill, när du vill. Ja, ja. men det kan Fan, vara... Det blir inte bättre än så här. Jag köpte till och med Megaman 2 till min iPad en gång i tiden. <laughs> ja, varför inte? På den tiden då iPad var nästan hipster, det var nästan ingen som hade Ipad. Nej. Köpte den 2011. Ja, det är tidigt. Ja, fast då var Mega Man 2 ett Iphone-spel och man kunde ju tanka hem Iphone-appar till mm. Ipaden. Exakt. Och så vet jag att jag körde igenom det med den här pekskärmen. Det var inte alls Nej, optimerat, fan. men det funkar ändå att klara det. Det är fan imponerande. Jag tror fan inte det är många som pallar i helhetens namn. <laughs> Nej. Så kanske det är Inte i våran generation i alla fall Och äldre Nej Det är du nog tämligen ensam om I Sverige Kanske <laughs> I positiv bemärkelse jo, Förstås. Jo. Ja nej men Ja ja, kan, ja kanske Jag vågar inte svära på att det är så Men det är möjligt Är det något du kommer ihåg Som tänker fan varför släpptes inte det i Europa Nej, alltså det som blir dilemmat med mig i det här då, det är att jag kanske inte spelade på det sättet riktigt då, Nej. utan började spela faktiskt mer när jag var lite äldre och att då det här problemet med inte släppas i Europa hade försvunnit lite, tror jag. Ja, Men om du får säga att synd att jag inte fick upptäcka det här när jag var barn för att det inte fanns då, om vi tänker så då? Ja, det skulle väl i så fall vara ett spel som det är väl lite oförskämt mot dig att säga att vi spelade igenom kan vi säga att jag var med när du spelade igenom och det tror jag faktiskt att jag och Farshan hade kunnat spela igenom ihop också mm. och det är ju Chrono Trigger då mm. Super Nintendo som väl aldrig kom va inte, inte, bort, men, mm. inte till Super Nintendo i Sverige inte till Super eller, Nintendo eller i Sverige. Europa Europa vilket ja jag håller med dig. det är skitsynd mm för det kändes ju som att är det någonting som ska kunna utmana Final Fantasy 6 i det här japanska rollspelsklustret så är det väl det. Oh, ja. Och visst är det, det är väl också ett samarbete va? mellan Square och Enix. Heter Enix ja. Idag heter det ju Square Enix för att om det är någon yngre person som inte hängde med på den här tiden så var ju Square och Enix, känns ju lite som japanska rollspelens Nintendo och Sega ungefär. ja och nu, nu, nu är ju det ett, nu heter det bara Square Enix men då heter det typ Square, nej, som jag minns det heter de ju Square Soft och ja. Enix bara. och Chrono Trigger var ju lite sånt Dream Team spel. Ja. Ni som har spelat Chrono Trigger vet det, precis vad jag snackar om. Och kommer jag kommer inte ihåg alla namnen Men är det Hironobu Sakaguchi Han heter som har gjort Final Fantasy-spelen Sen kommer jag fan ihåg Vad han heter som är gjort Dragon Quest-spelen Men de två Alltså ungefär som att Mario Och sonic skapare Bara du ska vi göra ett spel ihop Ja, ja det är ju fantastiskt faktiskt. Lite så känns det Dragon Quest grundare Eller skapare och Final Fantasy-skaparen Bestämmer sig för att vet, Fan vi gör ett spel ihop mm. ungefär de släppte det med via Squaresoft gjorde de och sen så fick de med sig Akira Toriyama som har gjort karaktärerna i, Chrono, eller i alla Dragon Quest spelen ja. eller karaktärsdesignen på mm. omslagen och är jättekänd för mangan Dr. Slump och Dragon Ball och Sandland. Ja. Som då gjorde karaktärerna i Chrono Trigger alltså det är stort alltså. Ja, visst eller det, det. Det är svinkult och sen är ju det jag tycker att det är snäppet vassaren för Final Fantasy 6. Inte storymässigt nödvändigtvis men eh, allt annat. Ja, det är någonting som det verkligen har som jag tycker är en fördel att det här med random battles, slutmässiga mm. strider det kan ju bli trådigt efter ett tag om man får många på raken i Final Fantasy 6 Ja, det är ju orimligt många i Final Fantasy 6. Ja, och det blir ju frustrerande till slut. Man tröttnar ju lite på det vissa, särskilt när man kommer mot slutet där, då tycker det då är fanns svårt också. Mm. Det är ju det är också sånt Final Fantasy-symptom I alla fall de gamla spelen Och även vissa Dragon Quest-spel Att När du gör lite progression I storyn Så måste du ut i det vilda och fightas och levla, och levla och levla Och levla och levla Tills du kan gå vidare För du måste hela tiden grinda som fan Innan du kan gå till nästa ställe Fantasy Star till Sega Är ju ta mig fan värst på det där <laughs> Men Kronkrieg är inte då. så Nej, för det går att springa förbi. Mm. För man ser fienderna som man kan gå in i en strid med. Och man byter inte skärm heller. Nej, utan den vrider va, om oh, jag minns fel Eller? Nej, det händer ingenting. Det enda som händer är att alla stannar upp och plockar upp sina vapen va? okay. på samma skärm. Mm. Vilket också så Kronkrieg är också jävligt mycket snyggare också för de har ju lagt ner mer tid på tycker jag på Spritesen. Ja. I det. Ja, det håller jag med om. Det syns att det, det, det, alltså, det är väl lite kommer lite efter också. Typ ett år eller något? Ja, det kanske blev att år, kanske. i det här samarbetet de har, de ville väl verkligen, verkligen få till det och satsade allt de hade. Ja, och det var så jävla nära att det inte blev någonting också. ja <laughs> Du ser fan sådana här små marginaler i allting hela tiden. Så de fick ju ta folk från teamet som höll på med Final Fantasy 7 mm. bara, nej vi måste få klart det här. Ni får... Eh... Vänta med Final Fantasy VII, vi måste få färdigt det här. Alltså de höll ju på att lägga ner det spelet flera gånger tror jag, mm. innan det blev någonting. Mm. Men vi kanske ska spara sådana detaljer tills vi pratar om det spelet kanske. Det, kan det är vi ett göra. avsnitt för det är så pass bra. Mm. Det är... Blir det ja. inte ett revisited då? Kanske, ja. Ja, och men... <laughs> men du hade gärna velat se det. Ja, jag tror att jag kan känna lite så här att om det hade kommit där kring 95... Om jag hade kunnat köpa den, 96 kanske. Mm. Då hade det nästan kunnat bli det sista perfekta spelet till Super Nintendo, För då var ju inte 64 så det jätte jättelångt bort sen. Mm. egentligen. Och då... Hade man kunnat spela den med farsan, mycket. Mm. Ett sånt rollspel till. Ja. Så det är väl det jag tänker på i så fall. Och egentligen kan jag tänka mig att det finns väl hur många fler som helst egentligen som hade kunnat bli det här spelet som mm. aldrig kom. Men ändå när jag spelade med dig så blev det det var ett, lätt, ett spel som var väldigt lätt att bli fascinerad åt mycket åt. Mm. Liksom väldigt snygga karaktärer med här, allt från grodor till den här vad är det magus han heter mm. som byter kida. Mm. Mm, så det är liksom lite sådana här twister i det storyn också som blir väldigt och väl den här mystiska platsen Med den här lampposten Och den här personen som bara står där Och ja, ser jävligt mystisk ut alltså The den... end of time mm. Det är sånt ja, det är bara Sånt där koncept jag aldrig hade tänkt på heller mm. Vet du vad jag trodde Att han skulle, vem det skulle vara Han som står där Nej. Jag trodde först att det kommer vara någon som twist Att det där är huvudpersonen ja. Det var någon sån tanke som jag hade Ja just det, efter den där speciella scenen Då det händer Mm så skulle det vara en twist att, ja men det är jag. Ja. ja. Jag skickades hit typ. Ja, exakt. Men sen finns det också, nu folk jag, kanske inte riktigt kommer ihåg namnet, men jag tycker att det finns en så galet jävla snygg attack i det spelet. Mm. Som man kan göra med Grodan och en, den här andra karaktären. Mm. Eller X-Strike den heter. ja alltså, Jag vet inte vad det är med den, men det är någonting, hur spritesen liksom, hur animationen är och ljudeffekten när den mm. träffar, alltså det är nog japanska RPGs version av den dubbelpikiga, pipiga hagelbrakan i Doom. Det, det är något med det där bara, som är så jävla tillfredsställande att titta på. Ja, och så när de så här glider fram ja, mot fienden. Ja, det är så jävla snyggt. Ja. Mm, ja, jag håller med dig till 100%. Det är en av mina favoritattacker i det spelet. Och det är ja, Nu har jag nästan börja gå in på fight-systemet, men det får vi fan spara till ett Chrono Trigger-avsnitt helt enkelt. För annars kommer vi aldrig nämna några fler spel som vi hade velat se i ja. Europa. Men Chrono Trigger definitivt, jag tror att det hade kunnat göra sig bra. Men jag tror kanske att det är så. Dels så kom det rätt sent. Ja. Men ändå, vi fick Terranigma som släpptes efter. Ja, de drog väl låt kanske? Ja, någonting sånt. Och sen var ju Playstation på ingång och jag tror det gick snabbare för Europa att få PlayStation än vad det gick för oss att få Super Nintendo. För den kom ju typ två, tre år efter den kom i Japan. Oh, fan, tänk om det skulle vara så idag. Det är, alltså, det är också en sån här sak. Det är helt orimligt att det skulle vara så. Mm. Det är det. Precis som det här som nu kommer jag in på sånt här berömt tidosport som gör mig så jävla förbannad. Disney Plus. Mm. <laughs> Disney's jävla streamingtjänst som helt precis här mars. Och nu blir nej, sommaren. Alltså jag tänker, sommaren är säkert inte juni. Säg att det är slutet av juli. Det säkert slutet på augusti. Mm, vet du, det kommer ju november. Då är det fan nästan tio månader. Alltså jag trodde den tiden var helt förbi. Idag. Mm. Att en streamingtjänst skulle komma till USA och tio jävla månader senare i Europa. Alltså, det, det är inte det att jag måste ha det nu för jag har ju sett det flesta av det där redan. Men det bara gör mig så jävla frustrerad att det bara är så. Mm. Ja, Disney behöver ju inte direkt känna av någon marknad? Nej. Alltså, Vi ska testa våra surbrar, men skärpen. De kan ju för fan plöja ner miljarder i de där jävla serverna. De, det är klart de, att det är de kan väl köpa internet uh, om de vill. Ja, det är, det är klart att det kommer funka. Nu känner, tänker jag lite på när Aschberg blir så förbannad <skratt> när telefonen inte fungerar i studion. Mm. Han säger <skratt> ja jag undrar hur SVT gör. SVT gör. Det plöjer de ner flera miljarder i skiten. Det är klart att de får det att funka. Lite så i <skratt> Disney. Lägg, betala skiten bara. Det är klart det funkar. ja. Jag visar det då han blir så förbannad över stolen som man har också. Det är fler grejer som man börjar upptäcka som man är så jävla sur över. Och sen nästa dag så sitter han jättenöjd. Ja, nu, chefen gett mig hans stol. Man vill inte att han säger upp sig. Ja, för fan. Han borde göra mer radio. Det är jätteroligt att lyssna på den här gamla. Även om det var en jävla sketen lokal radio i Stockholm. Så är det ju ganska roligt att ja, lyssna på Jag lyssnar på en idag, sista fem minuter på lunchen, när det är en tant som ringer in och är arg på att en kvinnomisshandlare har blivit fängslad. Ja. För att kvinnan har provocerat honom och kvinnan och barnen ska in i fängelse. Vad har hon gjort för att han skulle bli så där arg? <här> och då säger när hon säger att kvinnan och barnen ska in i fängelse. Då gör Robert Asperger så här. Varför det? Det tycker jag är så roligt Ett litet skratt och varför det? Ja, och så sitter hon och pratar om Hur alla kvinnor är dåliga och hemska mot männen Och då, det jag tycker är som är roligast Det är ju han säger Ligger du inte lite risig till själv då? Nej, jag har aldrig levt med en man i hela mitt liv Jag förstår det, det låter som att du blev jävligt bitter på köpet Alltså, det är så jävla roligt. Så skulle de ju inte kunna säga till exempel Ring P1. De får ju för fan inte säga någonting. De får ju bara typ säga mm, ja. Mm. Varför tror du det? Skulle det kunna vara på ett annat sätt? Alltså, det är ju så jävla onyanserat. Han säger ju mer och till folk att de är dumma i huvudet. Om de är dumma i huvudet. Han säger ju mm. till henne: Jag har nog aldrig hört något så jävla urbotad dumt i hela mitt liv och sen lägger han på. <laughs> Sen fattar jag inte, det är väl människor som är ensamma och sitter och lyssnar på radio men alltså, hon låter som att hon är hundra år. ja ja och Vad det... fan lyssnar hon på det här för? Och det är garanterat på riktigt också, det är ingen som ringer Nej, för helvete. Men du, ja ett sidospår, det var lite länge sen tycker jag. Ja, vi har varit rätt sparsamma med sidospåren och jag tycker sidospåren brukar vara bland de bästa grejerna som vi kommer på. Det är en bra balans för att få lyssnaren att studsa till det. Ja. när man har suttit och berömt eller skitigt på spel eller filmer som man har varit av en viss mm. Men nu så, har du något mer? Ja, jag har det mer. Fram. Vi får se hur mycket vi hinner. Det, det här är ju ett sånt där avsnitt man kan göra flera gånger med nya spel, bara mm. man håller reda på vilka <kört> man har pratat om innan. Men när vi ändå var inne på Chrono Trigger mm. så är vi inne på Playstation-eran, så att säga. Ja. Ganska i och för sig sent där också. PlayStation 2 var på ingång om den inte hade kommit i vissa delar av världen redan. Final Fantasy 7 var ju tydligt en succé. Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX. Det började komma fler rollspel som släpptes i Europa. Van Grandia som ganska coolt spel kom ju hit. Jag tror fan Wild Arms. alltså Mer japanska rollspel började släppas i Europa. Men det som är... Typ ett av de absolut bästa till Playstation kom inte och det är ju uppföljande till Chrono Trigger, Chrono Cross. Ja. Skillnaden på det och Chrono Trigger, om vi ser till fans, mm. väl, är väl att det känns lite som att Chrono Cross är sånt där, antingen så älskar du det eller så hatar du det. Aha, Vilket okay. jag tycker är helt obegripligt för jag tycker <laughs> att det är så jävla bra. Okay. Men förväntar man sig ett helt nytt Chrono Trigger och exakt så som det är så är det klart att man kanske blir lite besviken för fight-systemet är ju helt annorlunda. Ja. Och, men jag tycker fortfarande att jag håller samma klass. Mm. Samma klass alltså? Ja, ja det alltså jag, nu när jag har spelat det på äldre dagar så mm. tycker jag att det gör det. Eller ja, det som Chrono Trigger har som Chrono Cross inte har kanske, det är väl att det är lite mer flyt. Sen tycker jag Chrono Cross kan flyta på rätt bra, men ibland så kan man irra bort sig lite i det. Det ah, okay. är rätt straightforward, men du kan också göra precis vad du vill. Hade tiden. det blivit Square Enix här? Eller vilka mm. gjorde det annars? Ah, jag tror det var Squaresoft fortfarande. Ah. Okay. Men det var väl strax efter detta som det var Square Enix. Okay. Jag tror det blev Square Enix någon gång under ps 2 eran nämligen. Aha. Efter halva 2000-talet kanske, eller 20, 2003-2004 där någonstans mm. kanske. Men alltså, jag, jag kan på ett sätt förstå att Chrono Cross är sånt här Nej, det är inte i närheten av så bra Men alltså, vi får väl se det så här De är rätt olika men de håller samma klass i vad det gäller bra spel ja. Chrono Cross har dessutom vuxit för mig under åren När man har blivit bättre på engelska Och att hänga med i olika stories och sånt För det finns vissa bakgrunds historier i Chrono Cross som kopplas samman med Chrono Trigger. Ganska långt in i spelet dock när man får läsa lite man får väl försöka leta upp när här Lauren själv lite grann. När du är något framtidsrum och du kan läsa om hur forskare har upptäckt vad som hände efter Chrono Trigger. För att Chrono Trigger går ut på att du reser i tiden. Jaha. Och i Chrono så kommer man fram till att det här har splittat tidslinjen till helt jättemånga olika Aha. Vilket är väldigt intressant. Och eh, såna varje gång du har. Det här kanske. Nej, det är inte så mycket spoiler, men tänk dig att varje gång du ändrar framtiden. Mm. Tänk tillbaka till framtiden. Ja. Det känns ju som att det har varit en eh, inspirationskälla till kronorsföljare. Nu ska jag inte berätta för mycket. Men man får en förklaring att den framtiden som fanns först men sedan ändrar mm. den finns kvar men den liksom hamnar i någon tidssoptipp ungefär. Okej. Okay. Hm. Samlas på ett ställe där massa trasiga tidslinjer samlas. Otäckt? Ja, det är jävligt otäckt och det är en sån där grej som bara fan vad coolt. Så. Vet, vet du vad jag tror? Bara. Vi befinner oss i en sån nu. Du, jag är helt övertygad om att jag har hamnat i den Mandela-effekten Hur många gånger som helst mm. Som den gången som jag sa att jag skiftat tvätt Ja, jävlar vad det var roligt och jag, och jag tittar på dig som att du var helt slut i huvudet Skifta tvätt Jag bara, vad är det? Och då tittar du på mig, precis som att jag är pantad och nu är det en massa poddlyssnare som tycker att jag är pantad. Ja, det finns en där ute som vet vad det här är. Du är inte helt ensam. Okej. Okay. Eller ja, det vet jag ju inte. Men det, är, det finns säkert alltid någon som har hört det förut. Det är någon mer som kommer från min dimension som mm. har hamnat i mm. den här dimensionen. Ja, skifta tvätt är alltså när man... Ja, du, det är din grej. Kör. Ja, du flyttar tvätten när den är blöt från tvättmaskinen till torktumraren. Mm. Det kallar jag för skifta tvätt. Var jag har fått det ifrån har jag ingen aning. Mm. Och så gav det i alla fall intrycket för mig att det var visst fler som visste vad det var. Och så kom det här tillbaka rätt mycket senare. Och så mm. var det verkligen ingen som visste vad det var. Nej. <laughs> Jävla skit. Vad fan menar du då att du byter tvätt till tvättmaskinen? Mm. Eller vad, vad menar du? Mm. Och då blev det så här det har hänt någonting. <laughs> Men visste Evelina vad det var? Jag frågade när jag kom hem för att mm. jag var helt övertygad om att hon hade sagt det flera gånger. Mm. Bara Nej, men, vad, vad, nej, eller? Jag vet att du säger det, men <laughs> <laughs> det har hänt, vad, vad? jag måste hem till min dimension där det kommer från början. Ja. Och, vad gör man då? <laughs> <laughs> nej, jag kände, det, det var som att hela min <laughs> världsbild bara rasade. Nej, jag trodde att det var något elektalt först, för sånt har man ju hört. Det ja, det trodde jag också. Tills det visar sig att det är bara jag som säger så. Mm. Och jag vet inte vad det heter annars. Att man lägger tvätten i torktumlaren. Ja, men just den här processen från tvättmaskinen till torktumlaren. Mm. Man kan ju ha ett verb för bara det. Ja. Jag ska lägga... I tork, eller? Lägga, över, Lägga någon, över någon som ja. känner sig smart nu och mm. har tänkt. Men jag tycker inte det funkar. <laughs> ja, strunt samma. Ja, ja, visst. Nu kommer vi in på det här. Så att, ja, det kanske är så. Eh, Chrono Trigger så reser du i tid. Chrono Cross så reser du mellan två... Vad ska man säga Två tidslinjer, eller två dimensioner. Mm. En där Det här är ingen spoiler. En där huvudkaraktären dog som barn... Och en hur huvudkarakterna överlevde som barn ja. Att det blev en liten split där mm. Efter en viss händelse Så då Är man då mellan två parallella världar Som är samma fast lite olika Beroende på vad som hände efter att han dog I den andra världen och det är ju rätt cool twist så Att istället för att resa till olika tidslinjer I samma värld Så är du i samma värld i två olika dimensioner ja. Och det är ju Rätt mindfuck bara det det är det verkligen Eller kan vara. Tänk om det skulle vara så att du eh, Svimmar någonstans Och när du vaknar upp Så är du i Karlstad år 2020 Fast Joel Thoresson dog när han var fyra år I en bilolycka Fan vad uttäckt. Och du går och presenterar dig, ingen vet vem du är mm. Och så får du göra någon form av DNA-test Och det finns, och polisen bara Herregud, det finns en matchning Men han dog ju Kolla här Ja, det är fan fangryn. Alltså, han måste ju ha dött 1991. Så är jag här. Det var ju begravning och allting. Det har varit kallt. Mm. Nu får vi maldrömma. <laughs> ja, nej. <laughs> Vad? Jag de... nej, i nej, nej, Jag har bara försökt komma på något. Det är att de öppnar då graven. Och när de gör det. Så ligger Roger Pontare där. Ja, <laughs> du hamnar i ett parallellt universum där Roger Pontare dog 1991. Han har aldrig varit med i Melodifestivalen. <laughs> Och det har, det har gjort att allting ser helt annorlunda ut. Ja. Att han var en sån nyckelperson till tiden vi lever i nu är som den är. Mm. Trump hade inte varit president till exempel. Nej. Det hade varit Bernie Sanders som hade varit mm. president. Och Nordkorea och Sydkorea, de hade slutit fred för länge sedan. Pola. <laughs> ja. <laughs> det, är, det är bara demokratiska republiken Korea helt plötsligt. Mm. Och... Eh... Det var Amerikas förenta stater som föll. Ja, istället för Sovjet. Ja, precis. Och allt är bättre än någonsin. Sovjet är den stora makten helt plötsligt. Mm. Och det är den kulturen vi apar efter mest. Så alla är fulla så in i helvetet. <laughs> så är det. Och nu... Det här hade kunnat vara ett avsnitt nu vi bara sitter och spekulerar här, sån här sånt skitsnack egentligen. Mm. Det kanske vi också ska göra någon gång. Men nu tror jag de oh fan att vi får avsluta det här. Eh, säkert ett ämne som vi skulle kunna komma tillbaka till. någon det gång. Det tror jag garanterat. Jag vet att det finns bara lite fler spel idag på din lista idag till exempel. Ja. Så att det här kan vi prata mer om. Och så kanske jag kan ju försöka sätta in mig i det lite mer också och tänka till lite extra. Det kan ju vara så att jag har spelat lite spel utan att veta om att mm. med dig, till exempel. Eller så. Sen har vi stundande gästspel också i podden. Mm. Eh, till exempel jag tror det är Robin i poddens spelkvälle har ju faktiskt en innerstående inbjudan till våran podd och jag har faktiskt mm. påbörjat Phoenix Wright. Ja, bra. Så han kan få vara med och prata om de spelen. Det låter fantastiskt. Det. Han har stenkoll på dem. Men Jut. jag tänker att jag behöver spela igenom ett av dem så att jag kan vara med och spegla lite det han säger. Ja. Och ja, om du lyssnar nu så vet du det. Just det. Så löser vi det. Jo. Helt enkelt. Om någon vecka kanske. Yes. När jag kört igenom det. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja, som vanligt. Tack så mycket. Det är gör roligt. Jo. Ja, vi säger hejdå då där. Hej.